sien ons is ons is een volkie wat hou van vakantie as daar kans is hou is vakantie, maar is lekker kom ons sien sommer hier die ochend vader, wat een voorrecht het ons om by mekaar te wees sommer net vir ons om vanmorgen hier te kan instap in ons eie plek, ons eie plek te kan oopsluit, die voorrecht te kan hee om in syke omstandighede by mekaar te kan kom om u saam te kan loof, om met mekaar te kan deel en someneer die heerlijkheid te beleef, van wat in ons sien, wat in die hart vir ons is, Heere, dat ons hierdie ontdekking, elke keer weer kan doen, en weer kan besef, wat van die begin, van die begin af, die droom vir ons levens was, en is ons begeerte, om in die volheid daarvan te wandel, elke dag van ons lewe, daarom kom sien ons hierdie ochend, ons eer die naam vader, en ons so sal vanmorgen, wat ek speciaal dink aan hul koos en aan, aan John en, en die ouds wat nie hier kan wees nie omdat hulle ongesteld is, heren. ons sê in hulle, ons sê hulle met die kruis, ons sê elkeen wat vermoorde een skeet of aanslag op sy lichaam het, sê ons vermoorde vader met dit wat aan die kruis gebeur het. Heren, al lyk die omstandighede hoe, hoe hoopeloos, nogthans, sal ons hybel die Heere. Nochtans kan niks ons sky van die liefde van God waaraan Christus Jezus is nie. Nochtans kan niks die kruis kanseleer nie. En jy daarom, daarom dat ons met vreemmoedigheid en blijdskap voor die staan vanmorgen en verklaar dat die kruis succes was en dat die kruis ons niet gemaakt het, dat ons saam opgewek is. Saam met Christus opgewek is, omdat ons saam met om deelgenote geword het aan sy sterwe. En daarom, jyre, spreek ons vanmorgen lewe. Lewe oor die alkeen. Lewe oor die alkeen. hier is die wat nie hier kan wees nie. Ons spreek lewe oor almal wat met vakantie is en wat ver is, jyre. Almal wat inluister en betrokke is by ons dienst vanmorgen. Dankie, jyre, dat hy daar is. Dat daar by hy nie afstand is nie. En dat elkeen van ons bewus kan wees van die teenwoordigheid in ons en by ons. Hier is ons lewe. Ons is die geslag. Heren, dat ons mag verstaan, dat ons inzicht mag verkry, in die teenwoordigheid wat binnen ons is. Die begeerte om, dier ons te spreek, dier ons te leef, om die gestalte, dier ons sigtbaar te maak, in die wereld. Dank Heere dat u ons gereinig het vir hierdie doel. Gered het en geroep het met hierdie heilig geroeping om eenvoudig kinders van God te wees. Om eenvoudig met hy te kan leef en te kan wandel. Hy te kan geniet. Hy toe te laat om ons te geniet. Dank Heere dat hy ons so lief gehad het en steeds het en altyd sal hee. Dank jy dat niks wat ek gedoen het in die week of niks wat met my gebeur het in die week niks wat iemand anders aan my kon gedoen het verskil kan maak aan die liefde wat jy vir my het nie. Ons dank daarvoor vader. Dank jy vir jy liefde in ons midden vanmorgen. Kom spreek jy in ons harte. Spreek jy jy liefde openbaar jy self in ons, en Jesus volg en ek nou. Amen. As iemand vir ons een woord het, wil ons graag luister. Mora, mor. ek wil net graag met jy ietsie deel wat die afgelopen twee weke op my hart is, en wat, wat ek denk wat die Heere vir my gee, wat, ek, wat vir my baie blijdskap gee is, en dis iets wat, um, dat die prijs wat Jesus betaal het, het nie net vir my en vir jou alles gebring wat die voor op die kruis staan nie, maar het het vir ons vrymoedigheid gegeen. En ek wil net graag gauw die so vier versies wat die afgeloetheid gekry het vir julle het lees, en hierin staan na in 1 Johannes 4 vers 17, staan na hierin het die liefde by ons volmaak geworden, dat ons vrymoedigheid kan hee in die oordeelsdag. En dit is vir my so kostbare stuk want daar is so baie mense wat wonder of hy gereed is, wonder of hy dit sal maak, En as gevolg van die prijs wat Jesus vir ons betaal het, het ek en jy nou vrymoedigheid. Dit is wonderlik. En dan weer, kom maar 1 en 1 Johannes 2, vers 28, staan hy nou my kinders, bly in hom, so ons vrymoedigheid kan hee, wanneer hy verskyn en nie beskaamp van hom al weggaan hee. En as dan nog, een stuk in die Hebreers, Hebreers 10 vers 19 sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid heet, om in die heiligdom in te gaan, dier die bloed van Jesus en dit het vir my my leven so baie beteken, dat ek nou met vrijmoedigheid kan staan, as gevolg van my stand voor God, vir die prijs wat hy betaal het, ek kan met vrijmoedigheid in gebed, naar die Heere toe gaan, dan kan ons nie anders, as ons soos in die 13 sê, daarom kan ons met alle vrijmoedigheid sê, die Heere is vir my my helper, en ek sal nie vrees nie, dit is so wonderlik, dat ek en jy nou, die prijs wat Jesus kom betalen, dat hy vir ons een leven in oorvloed wil hee, kan ek en jy met vrijmoedigheid kom ophuis, en dit is ons deel, En dis wil ek het, dat allemaal of tyd sal hee, wat dit met vrijmoedigheid in jou leven gaan. Dankie Daniel, uh, ek denk sommer so, terwyl jy praat aan Jozefat, aan 2 Kronike 17, sê jylle lis het om daarin te bly. Koning Aas had ontslaap, en toe sê vers 1 van 2 Kronike 17, hy sê, en sy sê in Jozefat het in sy plek koning geword en om versterk in Israel. En dan staan op bij vers 3, hy sê, en die Heere was met Jozefat, want hy in die vroere weeën van sy vader David gewandel en die baals nie gesoek nie. Maar die God van sy vader gesoek en in sy geboe gewandel en nie gedoen soos Israel nie. Daarom het die Heere die koningskap in sy hand bevestig en die hele Israel het aan Jozef had geskenke gegee so dat hy reikdom in eer in oorvloed gehad het. En sy hart het moedig geword in die weeën van die Heere. En verder het hy die hoogtes en die heilige boomstam uit Juda verweider. En dan sien ons wat hy gedoen het, ou, ou Joosef Hy sê, in die derde jaar van sy regering, het hy sy oeverste Ben Heil, en Obatja, en Sagaria, Nathaniel, en Michaya gestuur, om in die stede van Juda onderrug te gee, en saam met hulle die Levite, en hy noem allemaal hulle sy naam, hy sê vers 9, en hulle het in Juda onderrug gegee, met die wetboek van die heren by hulle, en in al die stede van Juda rondgegaan, en onder die volk onderrug gegee, En een skrik vir die Heere het, het gekom oor al die koninkrijke van die aarde wat rondom Juda was, so dat hulle nie tegen Jozef had oorlog gevoer het nie. Je weet wat my kostelik is, is die oomlik as ons inskyf onder die sambriel, as ons inskyf in Godse droom, in Godse plan, en ons eindelijk die lied gesing het vermoorde, uh, want dit het, het so in my hart opgekom in die naweek wat ons met mens gepraat het, die liedje wat ons syng, hy sê, it's only in your will that I am free. Dit is net in sy wil dat ek vry is. jy sien, maar wanneer ek en jy, wanneer ons in ons levens inskuif in sy plan in, as ons, en dit is nie moeilik nie, ons sal dit nou verduidelik, uh, wanneer ons in sy plan beweeg, dan kom wat jy gesê het, vrymoedigheid. Nou, dit is interessant, die woord wat hy in die kronieke gebruik, is nie vrymoedig nie, maar moedig, maar dit is eindelijk ook maar vrymoedigheid. Hy het moedig word in die Heere. En wat beteken dit? Dit beteken dat hy met groter vrymoedigheid die naam van die Heere kon gebruik. Nou trouwens, daar sê hy nie, as hy die naam van die Heere gebruik nie, die ouders het sommer vanzelf geskrik. Hy het net gesê, maar hier, waarom, is iets anders. Hier so lol ons nie. Hy is orde, hy is een gezag in hierdie land, aan die gang. Hy is een gezag op hierdie plek. En hier is dit hands off. En daarom het die ouwens nie gaan lol om het om oorlog te maak. Het is een belangrijke idee om raak te sien hier. En as ons hierdie ding gaan trek naar ons eigen levens toe, dan gaan ons sien dat dit is hoe dit in ons levens moet werk. Want ons is die laatste paar weke, is ons bezig om te kyk in die visers 4, nou kan je aan die visers toe blaasje, en kyk ons na, na die beeld van wat Paulus vir ons sê in die 4, daar by vers 11 af. Ons is bezig om te praat oor, om te kom tot die volwassen man. En hy sê, hy het sommige gegeen, As apostels, as profete, as evangeliste, as herders en as leraars. Hy sê, om die heilige stueteris vir die dienstwerk. Die heilige stueteris vir die dienstwerk. Nou dit klink vir my so al, asof Jozef wat iets van gesnap het. Jozef wat het gegaan en hy het gaan onregeen, toe dit tyd was. Laat my soe dink aan Josiah 55, daarby vers 6 of 7, wat hy sê, soek die heren terwijl hy te vinde is, roep om aan terwijl hy nabij is. Jesse sê nou die dag, sê sê, hulle is op pad Kaap toe, en julle weet nou die storm wat daar in die lampeskoeld losgebreek het, en sê laat, weet, sy SMS, sy sê stier sms, sê sê, sê sê, dis nie nou tyd om olie te gaan soek nie. Nou moet daar olie in die lampe gewees het. Daar kom een tyd in ons leven, daar kom een aanslag, wat het nie help om dan te gaan soek na olie nie. Daar moet olie dan wees. En dis wat die wijse maagde is. Nou wat is die wijse maagde anders, as die volwassen man? Wat is Joosefat anders, as die volwassen man, omdat hy in die tyd van die welbehaal van die heren, hy sê, in die tyd van hy het ek jou gehelp, in, in die goeie tyd het hy gegaan, en hy het seker gemaakt, dat hy sy volk bring, tot die vlak, van die volwassen man. Daie tyd het die wet gehad, nou, jy kan jouself voorstel, die wet, wat vervang moes word, met verhouding, wat vervang moes word, met woord, dat die toepassing van die wet, die hou van die wet, in die tyd, toe dit die tyd van die wet was, so krachtig was, so krachtig was, dat die nazies rondom gesê het, hier moet ons wegblij. Hier soek ons die moedigheid nie. En hy het die baneer opgesit nie. Ek dink nie daar, by die grens op Israel, het daar groot bord gestaan, en sê, protected by Psalm 91 nie. Ek dink die dit het daar gestaan nie. Ek dink, wat gebeur het, is dit, In die geestwereld, ondou Paulus sê vir ons belangrike ding, hy sê ons worstelstrijd, is nie tegen vlees en bloed nie maar nie die overhede die macht en die boze geest nie licht. Nou die overhede die macht en die boze geest nie licht, gebruik mense om hulle werk te doen vir hulle. En nou sê Paulus, ons moet iets raak sê, dat God het die mensdom geheilig. Die mensdom wat het nie verstaan nie, laat om gebruik dier die overhede die macht en die boze geest nie licht om tegen ons op te treed. En dan baie dikwils, dan, dan kyk ons hierdie ding mis, dan kyk ons in die mens vast, en ons sien nie die overheden, die macht en die boos geest in die nie. En dit is precies, dit precies wat die vijand wil hee. Want dan beklei mense met mekaar, want ons moet mooi onthou. Die prijs wat Jezus betaal het, het even allemaal betaal, he? so lief het God die wereld gehad. So, ons sien dat hy die mensdom gerechtverdig het. Die wat het aangeneem het en die nie aangeneem het nie. Ons het nou gesien verlede week, dat Paulus sê, die, die verborgenheid, wat God aan hom geopenbaar het, en jy sien, dis duidelik, dat selfs die ander apostels, Petrus en Johannes en die ouwens, het het aanvankelijk nie so gesien nie. Hy het nog steeds so onderscheid gemaakt, tussen die jode aan die een kant, die oud-testamenties, ouverbond volk, en die heidene. En dan kom Paulus, en Paulus sê in die Ephesus 3 vir ons, en die oploop naar die volwassen man, toe sê hy vir ons, hy sê, Hier is een groot openbaring. Hier is een verborgenheid die God aan my bekend gemaakt word. Hy sê die verborgenheid namelijk, dat die heidende medeerf genaam is, en medeburgers is in die koninkryk van God. Dat Jezus net soveel as wat hy vir my en jou gesterf het, nee, nee ek en jy is hy, kom maar sê, dit net soveel as wat hy vir die joden gesterf het, hy net soveel vir elke van my en jou gesterf het. En nou, nou skip hy een nieuwe geslag. Hy sê, Paulus beskryf het, hy sê, God het die middelmeer van scheiding uitgebrek, wat daar bestaan het tussen die verbondsvolk, tussen die jode en die heidene. Hy het die middelmeer van scheiding uitgebrek. Hy sê, en nou het hy een nieuwe volk daar gestel. Hy sê, elke nasie op aarde het nou sy naam, sy identiteit in hom verkry. En wat is die gevolg? Die nieuwe volk van God. Noem ons, wat sê jy? Die gemeente. Hy sê, so dat, oorstuk 3 vers 10, Die so dat nou door die gemeente aan die overhede en die macht en die menigvullige weesheid van God bekendgemaak word. so jy sien, nou is daar, een nieuwe, daar is een nieuwe volk, die volk van God wie is dit, dit die gemeente uit wie bestaan die gemeente die gemeente bestaan uit allemaal, uit allemaal wat in reactie gekom het allemaal wat wat om aangeneem het, het aan, mag gegeen om kinders van God te word, allemaal wat geefte na God het, allemaal wat in contact gekom het met die wijse waarop God te geskip het, met hulle ontwerp. En wie wat as ouders daar buiten, wat nie eers van Jezus gehoor het nie, maar wat God in sy natuur kan sien, en hulle ontwerp kon raak sien, selfs in God sy natuur. En, en nou sê God, dis die nieuwe geslag. Daar is wat nou dier die gemeente so, is. Wat nou belangrijk is vir ons, in die gemeente is om te verstaan, dat ons strijd kan nooit wees, tegen mense nie. Geen mens kan nooit dier die vijand wees nie. Jy kan nooit weer een mens sien as vijand nie. Wat jy moet raak sien, as jy moet in die geest kan kyk. En daarom bid Paulus vir die feestjes en sê, wat jylle nodig het, is verlichte oor van jylle verstand, om te sien waarop het aankom. Want as jylle verlichte oor van jylle verstand het, dan is dat snap, dat ons voorstelstrijd is nie teen mense nie, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overheden en die machte, wat achter die mens sit, wat die daai stomme mens gebruik, om sy vuilwerk vir hom te doen, om sy afbreekingswerk mee te doen. En as ons dit snap, is ons vry, want jy sien anders, moet jy een ding onthou. Die heren het uitgekom, God het gekom, en hy het sy sien gesteer, die wereld so lief gehad, Dis so dat ons allemaal kon heilig. Daar is niemand, wat hy nie geheilig het, gereinig het, sonder vlek of rimpel vir God gestel het nie, die bloedoffer was vir allemaal. En nou sy sien God, die mensdom, as sy kinders, Hy sê, hy het ons voorbeskik, hoor wat hy in die versies 1 gesê, jylle sê nou in die versies, nee. Uh, hy het, ons het het gelees laas keer, hy sê, in die 1 vers 4, hy sê, dier hy ons voorbeskik het, met andere dit was hy droom van die begin af. Maar kyk ons begin van vooraf, hy sê, soos hy ons, vers 4, van die versies 1, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld af, Nou die woord het ons gesê, is die afbraak, die woord is katabolei. Dit is nie anabolei, so die grondlegging gewees het. Dit is totaal verkeerde, dit is 100% verkeerde vertaling. Dit is nie die anabolei, nie die katabolei. Voor die afbraak, voor die tot niet van die wereld. Nou wat ons gesê het, is ons sê, Genesis 1 versie in ons gesê, en het begin God die aarde in die aarde geskapen. En toe die aarde woes in lege word, want God maak nie goed woes en leeg nie, toe die arde woes in leeg word die gees van God gezwee voor die water, en hy dit herskep, nou sê hy, van voor die grondlegging van die wereld, van voor die katabole, voor die katastrofe plaasgevind het, tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2, het ek julle al voorbeskik, Hoor met, het ek julle al voorbeskik, om julle as my kinders aan te neem, om heilig en sonder gebrek, voor om in liefde te wees. Door dat hy ons voorbeskik het om ons as hy kinders vir homself aan te neem, door Jesus Christus na die welbaha van sy wil. Dis wat sy hart was. So recht van die begin af. En nie weet, dis nou Tanne Jan 3 vers 5. Hoe sê ou Pieter, hy sê eie opinie 6 vers 4. Maar ek stel my voor hoe dat God eendag tussen die engele ingestap het en gesê het jy het gedink ek is klaar, ek is nie klaar nie. Die skepping is nie klaar nie. Nou gaan ek mense maak na my beeld te en is. En hulle gaan soos ek wees. En hulle gaan my beeld draas wees. En ek gaan dier hulle lewe. Ek gaan dier hulle praat en dier hulle doen. Ek gaan manifesteer in die sigbare fysische wereld dier hulle. Hulle gaan my geslag wees. En toe die engel van die licht is sê, dit sal nog gedag wees. En toe is hy afgewerkt van die kogode berg af en hy het die staat geword, en hy derde van die engel het gebrebeleer saam met hom en gesê, ons sal nie, want onthou, wat sê die skrif van ons, hy sê, jylle gaan engele oordeel, sê Paulus van ons, aan die korinteers, hy sê, besef jylle nie, jylle is een skeppingsvorm hoor as die engele nie, die engele is uitgestuur, die is dienende geeste, wat uitgestuur word, terwille van die uitverkoornis, besef jylle wat ons positie, en dit was wat in Godse hart was, van die begin af, om ons as sy kinders aan te neem, om self te laat geld in ons gestalte, dier dat hy vir ons een lichaam gegeet, een lichaam wat sy tempel is, waarin en waar dier hy wil leven. Nou kun jyself voorstel, kyk wat met Jozef wat gebeur het. Toen Jozef die swakke armoedige eerste beginsels van die woord, dit is wat Paulus dit noem, hy sê, hy praat van die swakke armoedige eerste beginsels van die woord, wie van, van praat hy? Hy praat van die ouwe verbond. Jy sien, ek dink as ook Paulus, skryf in, in Hebreus 7, daarby vers 18, hy sê, aan die een kant het ons die opheffing van die voorafgaande gebod, die swakke, armoedige eerste beginsels van die woord. Hy sê, omdat die wet niks volmaak gemaakt het nie. Maar aan die ander kant, is daar een invoering van die beter hoop, een vrijmoedigheid, waardoor ons tot om God kan nader. So sê hy die beeld, Nou, as ons na Jozefatsen beeld kijk, hoe dat hy in die ouwe verbond, onder die ouwe verbond, net getrouw in die ouwe verbond, die aanslag die hem algeweer het, hy het nie oorlog met mense gemaakt nie. Hy het in sy gezag, in die gezag onder die ouwe verbond, het hy in die geestwereld die aanslag die in die dag kansaleer. Besef jy, hoeveel te meer kan ek en jy? Die aanslag in die geestwereld die in ons kanserleer, dan sal ons nie moeilikheid heen met mense nie. Maar jy sien, solang ons met mense beklaai, is ons soos een huisgezin, waar pa sien, dat boete en sissie met mekaar beklaai. En pa is al ewe al. Kante sê, jy reg en jy is verkeerd. Nee, pa doen het nie, wat doen pa? Pa sê, luister, hoe kom beklaai jy? Wat is die saak? Wat is so belangrijk, dat jy nou ook kan beklaai? Hoor jy die hart, hoor jy Godse hart? So jy sien, in plaas daarvan dat ons bezig is om te bekleim met mense wat nie hierdie goed verstaan nie, wat hulle self laat gebruik dier die vijand om sy veel werk te doen, kan ek en jy bezig wees met die verkondiging van hierdie wonderlijke goeie nies, ongehinder toekom om die overheden en die machte op die plek gesit is. Want wat het Paulus op basis sê, die versies 3 vers 10? Hy sê, so nou dier die gemeente, aan die overhede en die machte, die menigvuldig gebuisheid van God, bekendgemaak kan word. Dis van oor Paulus inskryf in die in 13 vers 5, as hy sê, daarom kan ek met alle vrymoedigheid sê, die Heer is vir my, en ek kan nie vrees nie, wat sal een mens my doen? Een mens sal nie weer my teenstander wees nie. Ek kan julle aan Parijs toestuur vanmorgen, as jy dit het, as jy vanmorgen jy kan uitstap en sê, geen mens, geen mens, sal ooit weer my tegenstander wees nie. Geen mens kan my vijand wees nie. As jy elke mens, elke mens wat teen jou opstaan, elke mens wat angestorm kom teen jou, wat hom voordoen as jou vijand, as jy hom net kan sien, hy is. As jy hom kan sien, in die selde oog as wat God om sien, God het hom net so lief, as wat hy vir jou het. Hy moest het net hy besef net nie, hy het instrument geword in die hand van die overhede, die macht en die boos geest in die licht nie. En nou kom Paulus, en Paulus, ons het nou, ons het nou ver gekom dier die feestheers, want ons is nou in die oploop na die volwassen man toe. Laat ek het een ding sê, as ons na volwassen man toe kom, as jy denk aan jou kinders, a volwassen man is iemand wat dier die opvoedingsproces gegaan het. Let wel nie opleiding nie, opvoeding. Jy sien as ek atleet of iemand wil afrig, dan het ek instrukteer nodig. Maar as ek kinders vol, volwassen mans maak, dan het ek pa nodig. So wat ons sien is dit, die groei na, na volwassenheid toe, gaan kom dier die inzet van die vaders in die huis, En waar kom die inzet vandaan van ons hemelse vader af? Ok, so ek wil hier net die onderscheid kerf. Ons is nie bezig met opleiding nie. Ons is bezig met opvoeding. En ek wil jou toch aanmoedig. Moet nie jou kinders oplei nie. Voed hulle op. As groot verskil. Jy sien, as ons, as ons kinders oplei, dan leer ons hulle sekere technieke. Ons gaan in die verspijt toe, En die professore en die doktore leer onsekere technieke, leer onsekere, gee onsekere inlichting, draa sekere vaardighere en kennis aan ons oor. Maar wie wat, hy het geen betrokkenheid by ons nie. Verstaan jy, sy lewe kan uit mekaar uitval, sy hevelik kan een gemorsies. Maar verstaan jy, dit het niks voor my te doen nie. Of my lewe het niks met om te doen nie. Al wat hy kom doen, hy kom staan voor hy kom gee sy leesing, hy kom laai die, die informatie al wat hy moet kry, en dan gaan hy. En uiteindelik is ek opgeleid. Maar hy sien iemand wat opvoed, raak betrokke. Iemand wat opvoed, raak betrokke. Dit is oor Paulus, nie net rondgaan met sy sendingreise in gemeentes stig nie. En sê, ah, ek het die, nog gemeente geplant. Jy weet, dit is so'n moderne ding om gemeentes te plan, die ouders voelt toch so groot en Belangrik, as hulle gemeentes kan plant, want die ouders het, het, hierdie titel, die apostel, het hulle gekoppel aan ouders wat gemeentes plant. Nou sien ek oor waar ek gaan, kom ouders en sê, ons gaan nou in die nieuwe eraan beweeg, ons gaan nou gemeente plant. Gemeentes plant. dit is baie goed om gemeentes te plant. We sien, dit is goedkoop woorde. Ek wil het so stel, jy kan nie vir iemand van Jesus vertel, hy is nie bereid om so het om die pad te loop hee. Het is nie so makkelijk om een sending aksie te heen. En die oons daar te beskou. En ek is hier. En ek geel het die woord. Maar hulle blij daar en ek hier. Dit is wat Paulus doen. Wat Paulus doen is, Paulus sê, ek het my aan julle verbind. Hy sê, dier die gemeente te plant, dat ek een van julle geword. Hy sê, het ek vir julle soos een pa geword. Hy sê, en wat ek dus doen is, ek kom terug aan julle toe. En al kan ek nie fysisk by julle wees nie, dan skryf ek vir julle. En as ek nie of jylle kan skryf nie, of terwijl ek nie skryf nie, en terwijl ek die visie by jylle is nie, hou ek nie op om aan jylle in my gebede te dink nie. Dag en nacht dank ek my God vir jylle. Jy sien, die vaderskap, die pa kan nooit sy kinders los nie. Sy kinders kan ver wees, want die ver vorm nie, want hy is vanabwe in sy hart. En is wat oor Paulus hierdie gebed anhou bid. Hy sê, van dat ek gehoor het van jylle geloof, van dat ek besef het jylle hierdie goed gesnap, van ek besef dat God sy geest in julle kom wonen, het ek nie opgehou om vir julle te bid, dat hy aan julle mag gee, verlichte oor van julle verstand nie, so julle kan besef, so dat julle inzicht kan kry, in die grootheid van sy kracht, die kracht, wat hy gewerk het, toe hy hier sy die dood opgewek het. En nou kom hy in, dis wat ons laatst geeindig het, in, in Ephesians 3, en hy sê, om hierdie rede, hy sê, omdat ek besef, dat het nou dier die gemeente is, wat aan die overrede, die, in die machte, die menigvullig gewaas van God bekend moet word, en omdat ek besef, dat daar die middelmeers van scheiding uitgebrek is, en daar een nieuwe volk ontstaan het, een nieuwe geslag, wat wat sy naam in Jesus gekry het, hy sê, om die rede bygik my knie, hy sê, ek hou nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebeurde denk nie, daarom sê Paulus, bid altyd dier, hy hou nooit op nie, soos ek en jy as pa en ma, nie ophou, om voor God te staan vir ons kinders nie, om hulle te sien, om hulle voor God in gedagnes te bring, om te sê, heren, ek dank jy, hoe bid jy vir jou kinders? Kom help my gauw. Kom ek, hulle jongens, iets leer van Paulus vandag. Hoe bid jy vir jou kinders? Ach jere, bewaar hulle. Ach jere, beskerm hulle. Ach jere, wees toch met hulle. Is dit hoe jy bid? Dit is hoe ons al die jare gebid het. Hoe bid Paulus? Hy sê, jere, ek dank jy, as ek aan hulle denk. Ek dank jy aan die voorrecht wat ek gehad het, om jy woord met hulle te deel. Ek dank jy heren dat hulle die woord aangeneem het vir wat het is, wat krachtig is in werk in die mensenslewe wat geloof. Ek dank jy heren vir hulle geloof. Ek sien hulle vandag jy met verlichte oor van hulle verstand, om te kan sien waarop het omaankom. Kom aan, hoor jy heren, hoor jy Om die rede, jy heren, omdat ek weet dat jy heren bekrachtig het, ek, omdat ek weet dat jy in hulle woon, hy sien, daarom byg ek my knie voor die God en Vader van ons, jy Jesus Christus, van wie elke geslacht elke nasie in die jimmel en op aarde sy naam ontvang het. Ons die nieuwe identiteit, dankie Heere vir hulle identiteit wat in jy gevestig is. Hoor jy wat is om met jou te gebeur? Jy sê dat jy so begin bid, as jy so in jou kinders, en luister, jy hoef jy so te bid vir jou kinders net as hulle ver is nie. Jy kan so vir hulle bid as hulle langs julle slaap. Maar besef jy, die gebed is nie meer liewe Jesus sag en teers sien op my kindje neer nie. Hierdie gebed is die gebed van volwassenheid. Hierdie gebed is die gebed waar ek volwassenheid aan my kinders toe dig. Heere, oor van hulle verstand, want onthou net, ons kinders, of hulle nou 5 jaar oud is of hulle 15 jaar oud is, het die precies die selgegeeskapasiteits wat ek en jy het. Hulle het miskien nie die intellektuele ontwikkeling nie, maar wie wat? Dis ons handicap. Dis wat ons terughoud. Hulle wat het nie het nie. Hulle het net die geesontwikkeling en die gees wat ons in hulle oordra, die gees wat ons in hulle inplant, maak hulle onverskrokke. Activeer Godse engele terwille van hulle. Maak hulle reese in die geloof. Daarom gebruik Jezus die voorbeeld. Hy sê, as julle nie word soos klein kinderkies nie, sê julle nie koninkrijk van God ingaan nie, het beteken nie hemel toe gaan nie. Dit beteken so julle nie in die gesag staan waar julle moet staan nie. Dit is Gods hart hy sê, om die rede byg ek my kree, voor die God en Vader van sy Jesus Christus. Nou, ons het verleer die week aangaat, hy gaan nou net vannig die paar goedvat, en dan wil ons aanga daar vanaf, hy sê, ons die nieuwe identiteit, hy sê, dat hy aan jylle mag gee, na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterk te word, door sy seers, in die innerlijke mens, en na sy, en Christus, dier die geloof in jylle harte kan woon, nou wacht bykie, wow, kijk gauw, nou, die woord verwoond daar, is die woord verwoond, Permanent residence. Om permanente woning op te neem. Nou kyk mooi, ons het, ons, jylle ken ons nou die ouw prentje nie. Daar is ek en jy. En uh, daar is die persona, die siel, ek. Dit die lichaam, my lichaam, dit die siel. En nou het God, God gekom, en hy het hierdie lichaam gereinig met sy bloedoffer. Ons gereinig, geheilig, ons sonder vlek of rimpel, Sonder gebrek voor God gesteld. Dit is wat die kruis gedoen het. So nou is lyk like ons so. Misschien moet ons net sê, Voor die kruis het ons so gelijk. Ons was vol onreinheid. Daar was klomp, nikke en nonsens in ons. Dis hoe ons gelijk het. Ons was onwaardig. En daarom het God gesê in Jesaja 59 vers 2. Hy sê, My arm is te kort om te help nie, My oor is te zwaar om te hoor nie, Maar jylle ongerechtighede, Hierdie goed het gemaakt, Dat ek nie daar kan woon nie, Want ek is heilig. En toekomstier hy sy sien, wat die wet nie kon doen. Jy sien, die wet kon nie dit schoonmaak nie. Die wet het hierdie goed probeer bestuur. Die wet het hierdie goed uitgewees wat het is. Dier die wet het die kennis van zonde gekom. Maar dit het ons nie, die wet het ons nie gereinig nie. Niemand kon dit doen nie. Selfs ons beste werke, selfs ons gerechtigheid was soos een besoedelikeet. So, en daarom praat hy van die zwakheid en die nutloosheid daarvan. En dan kom hy, wat het die wet gedoen? Die wet het gesê, So like God sy standaard. En die mens het gesê, geef vir ons een wet, laat ons dit doen. God het gesê, kom, laat ek in julle woon. Kom, ek vat die vier en ek brand die nonsens uit. Dis wat moet sien, hy gebeur het. En die volk sê, nie, nie, ons sal self probeer. Laat Mooses met ons praat. Geef ons een wet. Toe geef vir die wet, toe sê die wet, dit slaan is sonde, echt is sonde, steele sonde, oorspelle sonde, Zambats onduideliging en sonde, al die goede sonde, so, hoe lyk het nou? En door die wet het die wat gekom, die kennis van sonde. En toe wat het het gedoen met my? Hy sê, toe die wet kom, het die sonde opgelewe, het ek so bewus geraak, van hoe ver ek dit mis, het ek so bewus geraak, van wat die elendeling ek eindelijk is, dat ek gesterf het, wat bedoel het? Beteken, dat het my van God verweider het, en my van alle vrijmoedigheid beroef het. Is dit nie hoe dit was nie? Is dit nie hoe jou my leven was nie? Hoeveel het ons voor ons voor God gehad? Wat het ons vrijmoedigheid gegeen in die ou bestel? Ons het ons voor God slecht gesê. En hoe slechter ek my kan sê, hoe meer was ek nederig. Maar ek het die kruis gemis. Want jy sien, tussen hierdie twee, het die kruis gestaan, op Golgotha. En al die ongerechtigheid en oortreding in die kruis in. Jy weet, en as ek aan John denk, en ek denk aan Johan, en ek denk aan Ovesel, en ek denk aan elkeen van ons in hierdie gemeente, wat onder die aanslag is, onder die aanslag van siekte, onder die aanslag van gebrek, dan sien ek, hoe dat daai goed, daai aanslag, ingeseig is, opgetrek is, dier die vloekhoud van Gogotha En dat daai goed is, reeds 2000 jaar gelede, gekanceleer is. En as God na ons kyk, sien hy ons nie syk nie. As God na ons kyk, sien hy nie fout nie. En al wat God vir ons vraag is, kyk na jou soos ek na jou kyk. Maar dit is so makklik En daarom bid Paulus en sê, heren, geef hulle verlichte oor van die verstand, dat hulle kan sien soos jy sien. Jy sien die kriks waarmee ons te doen het, is om tot bekering te kom. Om tot bekering te kom, is om anders te dink. Om te dink soos wat God dink. En jy sien om tot bekering te kom, om te dink soos God dink, is een aangaande proces. Want, die vijand kom met die illusie, die vijand kom, en hy vat die gebreke, die siektes, die ellende, van die, die ou mens, wat in Christus Jezus gesterf het. Ondou wat ons is sê, 2 Korinthens 517, hy sê, omdat ons in Christus ingesluid was, sien God ons as niewe scheepsels, Wat hy het ons, ons het saam met hom gesterwe, en hy sê, jylle wat dood was, dier die onbesneedheid van jylle vlees en die en misdade, het hy saam met hom, levend gemaakt, wanneer? Toe opgestaan het, reg, so, jy sien, al die goeders was ingesluid in die kruis in, en nou kom die vijand en hy, maak, hy bring hierdie ding, as een elisie, en hy kom leie die ding as een illusie op my, en ek wil jou sê, hierdie verweidering, jou verweidering van gezondheid af, jou verweidering van heel wees af, my verweidering van vergifnis, van ons skuld af, as een illusie, is nie die waarheid nie, ek wil hierdie met iets verstaan, baie van ons, beleef ons fysische lewe as die werkelijkheid en die geeswoord as die illusie. Dit is andersom. Godse woord is die werkelijkheid. En wat ek beleef in my lewe, in my lichaam, dit is die illusie. Dit is die illusie waar die vijand onwettiglik oorgetrek het, by die kruis voorbijgetrek het en sy grootste bond genoot was die predikking sy grootste bondgenoot was die godsdienst vir al die jare en ek het jy het vir soeveel jare dan vastgesit maar nou is dit nie meer so nie nou is ons vry nou daai Elysie kan ek nou sien vir die Elysie wat het is en jy sien nou kom Paulus en Paulus sê maar om te sien is hy so makkelijk hy sê om hierdie rede buig ek my knee voor die God en Vader van ons Heer Jesus Christus voor wie elke naas in die hemel en op aarde, elke geslag sy naam gekryd. Hy sê dat hy aan julle mag gee, om met kracht versterkt te word in die innerlijke mens. Wacht, Piekie. Hy sê, so hy aan julle mag gee, om met kracht versterkt te word in die innerlijke mens. Nou goed, kyk wat het gebeur. Toe Jezus opstaan uit die dode, nadat hy hulle geheilig het, gereinig het, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, voor God gestel het, is hoe ons nou lyk. Toe wat het hy kom doen? Hy het gesê, en hy blaas, hy die heilige gees, in ons in, en hier is die heilige gees, wie is dit? Die volheid van die Godheid, wat het lichamelik in Jesus gewoon het, wat nou in ons kom woont. Hy sê, ek het jylle, na jylle die evangelie van jylle redding gehoor het, na jylle dit geglo het ek jylle verseel, met die heilige gees, van die belofte. Dis die belofte, waarvan Petrus praat, as Petrus op Pinksterdag sê, want die belofte, wat er belofte, die belofte van die Heilige Geest, kom jylle toe, en die geslachte, en jylle kinders, en allemaal ravers, en ander woorde, hy sê, kom jylle toe, en allemaal wat volg, dit kom jylle allemaal toe, en nou kom die Heilige Geest, en die Heilige Geest is hier, en nou kom Jacobus, en Jacobus sê, met jaloersheid, begeer die Geest wat in ons woon, nou hierdie is die grootste mysterie mense, dit, dit weet ek nie, ek, tykje, denk ek, dit is nie te groot, dat God, as die skepper, omself formateer as gees en in sy volheid in ons kom woon, en ons dan een geleentheid gee, een recht gee, om te kies vir of teen, om te kies of ons nou wil luister, en om, om te kies of ons ons eie pad gaan loop, vir ons die recht gee om te, te kies of ons die sykte sien as een elisie of as een werkelijkheid en God Godse woord sien as een werkelijkheid of as een elisie. Hy gee ons die kies. En omdat die vijand het recht gekryd om vir 2000 jaar die mens te mislui so sy om wel mislui het, het die elisie so sterk geworden dat Jacobus by voorbaat moest uitroep en sê, met jaloersheid begeer die geest van God wat in ons woon. So God wat binnen my woon, wat sê, hierdie ding wat hier sit, hierdie knop wat hier uitgroei, is een elissie. En ek sê nie, dit is een werkelijkheid. Maar die woord is nog elissie. Die woord is nog een belofte, hy sê nie. Nee, my woord is nie die belofte nie. My woord is ek, ek is die woord wat vlees geword het en jou kom woon het. Na by jou is wat? is die woord. Wie die woord? Hy sê, alle dinge het dierom ontstaan, en niks het ontstaan wat nie dierom ontstaan het nie. Wacht, biekie, dis die woord wat in jou is. Nou, as alle dinge het dierom ontstaan, en niks het ontstaan wat nie dierom ontstaan het nie. As ons dit verstaan, dan sê ek, Heren, maar, sykte was ons nie deel daarvan nie. Sykte het ons gekom op die spoor van die sondeval. En God het hom sonde gemaakt, so dat ons kon word gerechtigheid van God. So die ding is, is dis die elizie. Daarom kan ek hom sien as die elisie. Daarom hoef ek nie aan hom aandacht te gee. Hoef ek om nie prioriteit in my leven te gee nie. Nie vir een oomlik verder nie. My sien, dis wat ek sê. My sien, dit is waar. En jy kan dit maar neerskryf daar op jou aantekening as jy wil. Want dit is die goddelike waarheid. Maar luister, hier is meer nodig dan dit kom ons gaan hom, hy sê ek bid dat julle dat hy vir julle mag gee om met kracht versterk te word in die innerlijke mens wacht bykie nou moet julle my help waar is die innerlijke mens wie is die innerlijke mens hoe lyk die innerlijke mens ok nou, jy sê nou die geest nou goed, nou vraag jou waar sê die geest en as jy vir my sê die gees, het die geese intelligentie, het hy een wil? Alright, nou wat sê die siel dan? Het die siele intelligentie en die wil? En die emotie? Ja. So as jy het een schizofreen, jy het een gees wat hy wil het, en jy het een siel wat hy wil het. God het ons nie schizofreen gemaakt nie, God het ons individie gemaakt. So as ons nou na gees en siel kryk, en sien ons, daar is nie een manier, Daar is die manier om geest en siel uit mekaar uit te halen. So, as ons praat van die mensse geest, dan praat ons so, nou maar ek, om het makkelijker vir myself te maak, het ek, ek so'n dolwe scheidingkie gemaakt en gesê, die bewuste en die onderbewuste. Maar eindelijk is dit net een siel. Dat is net een persona Roosa, dat net een roosa. Ons werk nie met twee roosa's. Nou werk ons met die roosa, dan werk ons met die roosa. Verstaan jy? As jy westkopjes toe gaan, of jy gaan oranje hospitaal toe, dan krij jy soke gevallen. Waar daar twee persoon mee, mee werk moet dit, dit, dit is totaal ander ding sien, God het die mens gemaakt is ook Elysie, by the way, God het die mens gemaakt in sy beeld En, en hy, het, hy het vir die mens Een beheerscentrum gegeen En hierdie beheerscentrum Is die bewuste en die onderbewuste Maar nou hoor wat het Habakkuk sê Habakkuk het sê Jy maak my voete Soos die van herte. En jy laat my staan op my hoogtes Op die hoogtes Nou wacht mykie Waarvan praat hy as hy van hoogtes praat? Hy praat van gesag. Hy sies, so, om op, op die hoogtes te kom, moet my voete soos hertese voete wees. Nou, wat is een hert? A hert is een bok soos een klipspringer, wat daar in die kraanse in die plekke is. En wat doen hy? Hy beweeg van klip tot klip, maar as hy mistrap, dan is dit kilometers die kan kamper sê. Dan val hy om te pletter so sy voorvoetjes en sy achtervoetjes moet precies spoor, so as hy spring in die ding toe, en jy al sê die prentjes van die klipspringers hoe dat hulle met sy voetjes so by staan sy achtervoetjes moet precies trap wat sy voorvoetjes trap, want hy sê nie sy achtervoete nie, maar hy is gespoor sy achter en sy voorvoete is mekaar gespoor nou sê, help ek hy sê, hy maak my voete soos die van herte hy praat nie van die voete nie hy van vir praat hy hy praat van my bewuste, waarmee ek en jy goed bekend is. Maar ek wil sê, ons is nie minder bekend met ons onbewuste nie, ons onderbewuste. Hier diep in my, die stem hier diep in my. Verstaan jy, daar is stem wat dieper le. Ek redeneer hier met my kop, maar hy is binnen my sa, stem wat dieper le. Stem jy daar saam? Ons praat van die gewete, wat is dit? Dit is die innerlijke mens. Hy sê dat jy met kracht versterkt word in die innerlijke mens. nou As ons praat van ons gedachte wereld, ons bewustzijn, dan ek het nog nie iemand gekry wat sê, dis die innerlijke mens nie, as jy wil kan jy, maar wat ek sien is dit, as ons dan die onderscheid wil tref, tussen die bewuste en die onderbewuste, en kom ons noem nou, vir die, vir die oomlik dan, die onderbewuste, die mensse geest, daar is baie keer, Paulus skryf dit, hy sê, ons geest getuig saam met Godse geest, dat ons kinders van God is, so jy sien, nou noem Paulus die onderbewuste, die innerlijke mens, noem hy Gees. maar hy kan het innerlijke mens noem, hy kan het hart noem, hy kan het noem net wat hy wil, makkie saakkie, So moet nie laat ons oor woorde strijkel nie, die belangrike ding net is dit. Paulus sê, ek bid dat jy dat met kracht versterk word in die innerlijke mens. So Christus, Christus, die salving, die uitgestorte werking, die manifestatie, die kracht, die uitleving van die heilige geest, van Godse geest, so dat die Christus, die Christus, die salving, dier die geloof in jylle harte kan woon, nou die woord verwoonde is om permanent intrek te neem. Nou kijk mooi, as ons Godse geest kan toelaat, om sy intrek te neem, om permaneent, kost maak het duidelikker, Godse geest woon in ons. Nou het Paulus gesê, verlichte oor van ons verstand, dat ons kan sien, dat ons kan verstaan, wat die roeping is, wat die heerlijkheid is, wat die kracht is, wat, wat God gewerk, toe hy sê en die doodheid opgewek het, dat ons die kracht, een begrip daarvan kan kry, een inzicht daarvan kan kry, en nou kry ons, nou kry ons die inzicht, en nou sê hy, hierdie werking van god Godse gees, die salving, wil nou hierkom bly. Wie wat sê dit vir my? Dit sê vir my, dat daar nog een meer van scheiding is, wat afgebreek moet word. Ek hoek verduidelik vir hy. Paulus skryf in 2 Korinties 3, hy sê, solank as wat Mooses gelees word, bly daar een bedekking, oor hy hart, en sê, ja, tot vandag toe Mooses gelees word, is hulle sinne verblind. So wat hy sê, is dit, hy sê, as jy nou Mooses wil intrek, as jy nou die wet wil intrek, waar die kennis van sonde gegeet, dan kom led die wet recht daar. In die wet, hou die salwem terug. Godse geest Hy sta met die deur en pop, hy sê, maak oop, ek kom hier van wat te hou. Hy sê, ek het dit begeerd en met jaloersheid begeerd die geest van God wat in ons woon. Maar wie wat, die wet, die wet bring, a bedekking oor my hart, hy sê, waar my hart, my geest? Dit verblind my sinne. En wie, ek en jy kende het moos, ons sien moos, hoe dat mense verblind bly, omdat hulle onder die wettiese bedeling staan, onder die ouverbontiese bedeling, waar die ouders die kruis nie raak gesien het nie, omdat die vijand hulle bedrieg het, Hy sê, die God van hierdie wereld het hulle oor verblind, dat hulle die heerlijkheid van die Heere wat op hulle wil skyn nie kan sê nie. Daarom bid Paulus, verlichte van en verstand. Besef jy, ek sal nooit by die volwassen man kom. Ek sê nie on of jy 80 jaar oud geword het nie. Ek sê nie on of jy 60 van die 80 jaar antieologie perspandeer het nie. Maar volwassen man sê nie bereik. Solank as jy bedek het nie. Solank as jy onder die wet sit nie. Sê die volwassen man het niks met jaren te doen nie. Volwas man het, het, het alles te doen met die positie, die plek wat Godse geest in jou denk het. Dit is die volwasse man. En daarmee het jyre van Jeremia al lang al gesê, Moe nie sê, jy is nie. Nee. Want die volwasse man leen nie in jaren nie. Volwasse man leen geest. Moe nie sê, jy is nie. Nee. Hoor jy. En dis wat oor hy gesê het, kleinkie gebring het, en sê, as jy nie geloof het, soos hierdie kleinkie nie, wat sê hy? Hy sê, die volwassen man, is die positie wat God sy geest in die kleinkie het, want jy sê, die kleinkie staan nie onder die wet nie. En wat gebeur, as hier nie wet is nie? Dan kan daar net een ander ding wees. En daar net, die skryver van die breers vir ons sê, in die 4 vers 12, hy sê, die woord van God is levend en krachtig, en skerper as enige twee snijdende zwaar, en hier kom die woord, en hy dring dier, Hy kom dring in die scheiding, die scheiding waar hy geleid tussen Godse gees wat in my woon en my siel, tussen die scheiding tussen siel en geest. En hy, hy is een, een onderscheier van die gedachtes en die oorliggingen van die hart. En jy sien, die oomlik as Godse woord inkom, nou praat ons van woord, as Godse woord inkom, dan kan die gedachtes en die oorliggingen van die hart, kan in die woord gespeel word en God sy gees werk met sy woord, want die getuinis van Jesus Christus is die gees van die professie, en sy naam is die woord van God. So kan jy nou sien, nou word die woord, en dis wat ons voorrecht is, is ons nie geseen, dubbel geseen, dat God ons sy woord gegeet nie, dat God sy wet vervang het vir ons, met sy woord nie, en ek en jy nie meer onder die wet sit nie, maar dat ons onder die woord sit, En nou dat ons onder die woord sit, kan die woord hierdie deurgang gee, en Godse gees, hy sê, dat jylle met kracht versterk kan word, in die innerlijke mens, met kracht, in die innerlijke mens, en Christus, die salving, dier die geloof in jylle harte kan woon, kyk nou wat gebeur, nou, ervaar ons, dat in my denken, woon die salving, weet dit mooi, nou loop ek my vast, En een probleem. Kom ons kijk wat met ons gebeur het die week. Ons loop ons vast in een probleem. Wat doen ons? Ons begin, ons het dadelijk een hele reaksie van hoe ons hierdie probleem moet oplos. En ons probeer al die goeders en ons, jy weet, ons doen alles wat ons kan doen. En as ons tenie meer vastloop en sê ons hierdie probleem wen ons, sy sê, ach jere, help ons. <laughs> is ons nie simpel nie. Maar huh? is precies wat ons doen. Kom aan, is dit nie wat ons die week gedoen het nie? Terwijl, wat sê Paulus? Paulus sê, ek wil jylle die ander pad weis. Hy sê, te vergeefs dat jylle jy vroeg opstaande laat oplei en brood van smarte te eet. Hy sê, ek geer dit vir my geliefde in sy slaap. Hy sê, so wat ek wil doen, is ek wil dier die geloof, wil ek hier die sal, moet in jou hart woon. Wanneer word, as die probleem kom, dan probeer ek nie eers op my eie al hierdie goeders recht kry, om het recht te stel, nie, maar keer kry ek het recht. Wie wat, dit is so. Baie van ons probleeme, ons is meester probleemoplossers, baie van ons probleeme het ons opgelost, maar met hoeveel moeite? Met hoeveel sweet, moet hoeveel energie. Come on, mense. De wat die Heere sê, dat is een makkiker manier. Laat die salving van God in jou woon. Dan sê jy vir jou berg, geef jou op. Word die seegewerp. Dan het jy die aanspraak op Godse weisheid. To sê, Heere, wat is die missing linkie so? Heere sê, ek is het vir jou. Dan kan ek die naam van die Heere spreek oor die situasie. Ja ek ek het nou Rean praat en mekaar oor die ding. Hy, hy sê nou kom sy man wat in, in die tuin werk by hom sê vir my ja sê kop is so seer vandag. Hy sê oh, wat nou probleem? Hy gaan vir gigo vir my myperdol. En gewoonlik as jy my myperdol gee, dan voel hy sommer beter. Sommer die blote feit dat hy myperdol gekry Hy sê maar wie wat, dis ons eie metode. Ons gaan eerst vir die myperdol. Kom aan. Wat wat sê? Paulus hy sê dat is salwing dat hy gemanifesteerde genesing in my hart kan woon ek is nie siek nie my word geneesing in my hart soat as siekte na my lichaam toe kom dan loop hy om vas en wat want hy jy hoor te dan loop hy om vas en hy sal en wie wat david sê selfs in die nacht vermaak my niere met Ek geer dit vir my geliefde in sy slaap. So wat vir my sê, is daar gaan goed gebeur, wat ek nie ees van bewus is nie. Mense, ek sê dit met, met groot voorzichtigheid, en met groot nederigheid, maar ek, ek het lang al by die punt gekom, wat ek gesê, het, maar jyre, as die hele skeping dan wacht, met reik als een verlange, op die openbaar van die seens van God, is dit dan nie tyd dat dit gebeur nie? Is dit dan nie tyd dat dit een werkelijkheid word in my leven nie? en as hy sê, jylle sal heers, is dit nie dan so, dat ek en jy moet begin heers nie? Het sy immer, sy godelike kracht, ons nie alles geskenk, wat die dewe in godsvrucht dien nie? Het het nie? As dit dan het, en ek en jy die naam, wat voor elke naam is, en hy sê, in my naam sê jylle dit, hy wil dan moet ons bij een punt kom, ek en jy nie praat nie in die van, hy sê, nou goed, hoe werk hierdie ding? Van haal, hier was nou weer een streep haal hierdeur. O, in hierdie, hierdie baardseleie, hierdie deel, word nou heikere meeste haal is interessant hoe ek destijds die eerste keer een perceel in die schema gekoop het, nou praat ek van vijf jaar gelede, toe koop ek om daar onder die magong toe, sê die eerste ou wat ek met praat sê, oef, dit is die haalbel. daai. Maar in tisentijd het ek iets achtergekom. Ek het achtergekom, haal is nie Godse meneer om ons reen te genie. Dit is deelslag en verwoes. Dit is Angry Planet dis een skepping wat met rijkhalsene verlange wacht opnieuw bestuur, die skepping, die leen, die van die skepping, van die hele wereldle en die mag van die boosheid, hoekom? Omdat hy nie vrygemaak is nie, Jesus het om vrygemaak. Maar omdat hy weer uitverkoop is. En nou kom ek en jy, en ons kom, as die Christus, as die salwing, dier die geloof in ons hart te woon, dan moet daar iets opstaan, dat iets van die volwassen man. Jy sien, wat doen die kind? Die kind hart op dan sy pa toe. Die pa waai en hart by. That's where the back stops. Die pa is die ene wat moet nou staan. En dit nou wat hier gebeur. En nou, nou kom die volwassen man en nou sê, nou moet ons van onszelf uitmaak, nou maar is haal dan van God af nie? Is nie van God af nie, is duidelijk. So wat maak ons met haal? Ons stier om waar hy mis wees. Ons stier om weg. Ons sê, jy het nie toegang hier nie. Nou jy weet, ons is nou vijf jaar, boer ons hier aan die kant. En as ek in hierdie vijf jaar kyk, hoeveel haalstorms, hoeveel donderstorms, hoeveel windstorms, hoeveel waterstorms, hoeveel springkanswerms, daar voorbij is. En nou Pieter en Poppie rij gistermarrig met ons, en ons rij, en ek hoor taklik, taklik, taklik, gesels, ek kom vrouwens achter, maar ek sê nie wat ek sê nie. Want Annikie Bloembe kom by my, my en sy sê vir my, jou al gehad, die nou naweek, vrydagavond, of zaterdag, ik weet nie, ja, vrydag en ek rai, en soos ek indraai daar boop die kanal, na die kie en die air sien ek net hoe die bloekomboe blare geslaan, en het pad is groen, en hoe die haal had deurgetrek, sien hoe die milies repies geslaan, van die haal. Maar daai tyd, toe die eerste haalstorm kom, kon ek gaan staan op daai perceel, so ek kan sê, heren, die naam is oor die plek, die haal sal nie hier kom nie. En so was het met die springkane, en so was het met die wind wat die dak afgegooi het, van die biere se dakke, ek wees gestracht vir Pietro, hoe die bierman se dak, wat so ver is, soos die meer van my af, sy pompeise dak gevat het, en daar gegooi, en nie het dak gebreek het by ons nie, en daar het nie een blaar geval, van die haal nie, die haal het omtrend, so, 200 meter van ons afgestop, mense, dit is nie om wat ek smart is nie, dit het niks daarmee te doen nie, dit, is wat God bedoel het, waar ons moet lewe, Hoeveel moeite is het nou om nou, die, om nou versekering uit te neem? Hoeveel geld kost het? Hoeveel tyd? Hoeveel energie? Hoeveel energie vat het om nou die takseteers te kry? Om te kom takseer? En om te wonder en te dit en te dat en uit te betaal? Hoeveel makkeliker is het nie as die salding daar is, om te sê, Heere, die naam is hierdoor uitgeroemd? Ek wil net vir julle sê, Ek het van hierdie hal gehoor, toe dit klaar was, toe dit klaar geval het. Ek het nie hierdie keer op die hoek van die perseel gaan staan en sê, in Jezus naam nie, ek het dit klaar gedoen, daai tyd, tyd. Maar elke keer as ek van die hal hoor, en elke keer as ek van die storm hoor, en elke keer as ek van die springkant, as hoor, dan herinner ek my daan en sê, Heere, die naam, die naam wat by elke naam is, die naam is die oor uitgeroep dis van ons staan, mense dis van ons leef, dis waarin Paulus ons volvaart Paulus kon hulle een lyske breek en hulle kreek hout en maak hout by mekaar vir die vier en terwyl Paulus die hout by mekaar maak pikke slang om aan die vinger, wat maak hy hy sê, bring gauwe mes, snij twee snij oor sy gom uit hy sê, dis wat ons kan doen wat doen Paulus hy skit om in die vier af Hoekom? Hy sê, die pik van die slang is die Elysie. Wat Jezus gedoen het, is die werkdekheid. Dit is wat Paulus gebeur het. Ek sê nie, ons is daar nie, mese. Ek sê nie, ons is daar nie. Maar het is waar die volwassen man in gaan doen. Hy sê, so dat Christus dier die geloof in jylle harte kan woon. Jylle wat in liefde gewortel en gegrond is. Ek het twee weke terug die twee evangelies op die bord gehad en gesê, die evangelie van liefde, die geloof, geloof, wat dier die liefde werk, het gekom van God af. God is. En die was Godse positieve droom, wat ek begeer het, positief begeer het, en wat my wil geactiveer het, Dit het geloof gespeeld en dit het gewerk, omdat Godse droom die liefdesdroom is. En vat om maar na Matthäus 7 vers 11 toe, wat hy sê, as jylle dan wat slecht is weet, om die beste vir jylle kinders te gee, hoeveel te meer, my vader wat nie hemel is. Maar, ons was toen mislei, ons het gepraat van God, en ek hoorde daarbij gekom het vanmorgen, maar ons sal volgende keer daar kom. Ons het gepraat van God, wat volgens die oorlevering en die leun van die vijand, een droom gehad wat beide positief en negatief was. Want jy weet, die droom kan maak dat hy my, my kind dood maak, of my krippel maak, of my siek maak, want hy wil vir my iets hee daarmee. Dit was die leun. En dit het by my negatieve begeerte geskep, want ek het gesê, ek wil dit nie heenie. En daarom het ek begin optree om die skade te verminder. Dit het my wil geactiveer, ek het die groter polis gaan uitneem. En wat was dit? Dit was vrees. Ons het het geloof genoem, want dit het gewerk nie dier liefde nie, dit het dier vrees gewerk, dit het vrees by my gewerk. En so lang, want nou, as ons teruggaan na hierdie beeld toe, dan sien ons, die kennis van sonde het my met vrees bedien. Die kennis van sonde het my gewys, ek maak het nie. Die kennis van sonde het vir my gesê, ek het nie gesag oor die verand nie. Die kennis van sonde het vir my gesê, ek verdien straf by God. Dit is wat kennis van sonde al die jare vir my gedoen het. So ek het in vrees geleef. Toe kom die sogenaamde evangelie, wat toen die evangelie was nie, die evangelie van vrees, wat sê, God is wel liefde, maar, jy weet, uit twee kante. En so was my geloof gebouw, my geloof was eindelijk niks anders as vrees nie. Maar nou het hy vir my sy woord gegeen. Want jy sien, hierdie, Hierdie positieve, negatieve droom het straf ingesluid. Hoekom het het straf ingesluid? Omdat daar nog een wet was. Want ons het nie verstaan dat Jezus die wet volbring het nie. En daarom kon die vrees kom. En daarom het Johannes geskryf onder hierdie evangelie, het Johannes gesê, die volmaakte liefde bedrijf die vrees na buiten, want vrees sluit straf in. Hy wat vrees, het die volmaak geword nie liefde nie. So jy het sien wat hier gebeur, Nou wil God dier die geloof in ons harte woon. Wat er geloof? Sê jy wat er geloof is dit? Dit is die geloof wat dier die liefde werk. En nou as ons dan aangaan en wat ons nie voor tijd het nie. Maar hoor, laat ek het net vannacht lees. Hy sê, so dat Christus dier die geloof permanente verblijf in jylle harte kan neem. Jylle wat in liefde gewortel en gegrond is. Hy sê, jylle fondament lee in liefde. Kyk hier mense, jou fondament lee in liefde. Jou fondament lee nie in vrees nie. Al die jare het my fondament in vrees gelee. En daarom was daar geen kracht nie. Het was een krachteloose evangelie. Wat moes gebeur, moes mag gebeur. Kiesera, sera. Dit is hoe ons het Ons moet maar eenvoudig berust my wat Godse hoore plan is, wat ons glat nie kan verstaan. Maar toe die liefde kom, hy sê ons wat in liefde gewortel en gegrond is. Liefde is die fondament van jou huis. Liefde is die fondament van jou gebouw. Liefde is die fondament en geloof, wat <laughs> julle, en dit is, hy sê, dan gaan daar nog iets gebeur, ek sal het net lees, ons sal het volgende keer verduidelik, ons moest en ek daar begin het, hy sê, en julle in staat kan wees, om saam met, wacht, bieke, hoor wat sê Paulus, hy sê, om die rede byg ek my knie, voor God, dat julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, ten volle te begrijp, ten volle as totale, hy sê, die Griekse woord wat hy daar gebruik, is die woord katalimbano, hy sê, iets to seize, to possess, to apprehend, to comprehend, dit beteken, om die volle inpak, die volle omvang van wat het beteken, van wat die inhoud daarvan is, van die inhoud van Godse liefde, om dit te snap, hy sê, so dat julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begrijp, waar die breedte, die lengte, die diepte, die hoogte is. Nou sit hy op dimensie by hierdie ding. Waar ons in drie dimensies leef, sit hy vierde dimensie by. En jy weet, as jy kyk na die diepte, nou kyk jy na die vertikale elevatie nie. En as ons praat van diepte en hoogte, dan praat ons van wat? Van gesag. Hy sê, en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref. Nou, dis, laat ek daarmee op. Hy sê, om die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, nou wacht bekie, kyk mooi, ons kom terug hier, ons het net nou gesê, die liefde van Christus, is dat die skipper God, so lief het, dat hy, so oortuig is, van ons sy maaksel, ons is sy maaksel geskapen, tot goeie werke, wat kom ons verander, goeie werke, Ephesus 2,10, Ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke. Wacht, Biki. Gee my een ander beskrywing van goeie werke. Hap my, Biki. Wat is een beter beskrywing as goeie werke? Want ondou, as ons nou wetties dink, dan dink ons om nou die wet na te kom. Dis nie goeie werke waarvan Paulus praat nie. Paulus sê, ek slaan die wet. So, nou moet goeie werke iets anders lyk. Wat is goeie werke nou? Ons is sy maaksel geskapen om te wees dit wat ons gemaakt is. Wat is goeie werke? Goeie werke is om te wees wat hy ons gemaakt het. Wat het ons gemaakt? Nieuwe skepping. <laughs> hy het ons niewe skepping gemaakt. So wat is goeie werke? Goeie werke is om niks minder te wees as wat hy ons gemaakt het nie. Is ons jy sê nie, jy sê iets groter sê in, as ek en jy kan beet kry. Want in ons verstand is jyvoudig te klein, om dit by te kom, en dit is wat oor Paulus sê, ek buig my knie voor die vader, dat jy aan hulle mag gee, om met kracht te word in die indeling, dat Christus in harte kan woon, hy wat in die liefde gewortel en gegrond is, hy sê so, dat hulle saam met al die heiligest, en die volle kan besef, kan begryp, kan anneem, kan in besit neem, wie hulle eindelijk is. Wat hulle geword het, toe hulle saam met Christus opgestaan, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, jy sê nie, so is dit, daar die kennis, is nie wat ek vir jou sê nie, is nie die nota wat jy maak, op jou boek nie, daar kennis, is ervaring, is een connectie, tussen jou, en die liefde van God, wat in jou is. Dit oortref kennis. Want jy sien, my kennis, my ervaring, sê vir my sekere dinge. My kennis en ervaring sê, hierdie siekte is terminaal. Hierdie siekte kan ek nie van genees nie. My kennis en ervaring sê dit. Die medicie het, ges, hulle het hard geleer, hulle het gaan specialiseer, hulle ken dit. Hulle sien dageliks, hoe mense sterf aan hierdie siekte waarvoor hulle geen raad het nie. Dit is die realiteit. Maar die realiteit is die elisie. Omdat ons nie gekom het door die volwassen man nie. Sien ons die elisie as die realiteit. Maar die realiteit is dat hy sê dat ons die liefde van Christus al ken. Ek wil vir jou vraag. As Jesus gekom het naar die aarde toe, en hy het en hy sê ek is liefde en hy het sy liefde kon betoen. wat het hy gedoen? Hoeveel mense het hy gezond gemaakt? Fysies gezond gemaakt? kom on. Ook fysies gezond gemaakt? Ja, geslik ook gezond gemaakt. Maar, wat is sy liefde? As jy iemand lief het, en hy is siek, wat is die belangrijke ding wat jy vir hom kan gee? As jy hom lief het, hou, let tot die dood toe siek, dan geef hom een wetsuit, en een biesie, en een sylinder, wat jy vir een oud sal gee, persent gee, wat wil gaan scuba duik, nie, hou, let terminaal siek, hy kan nie gaan scuba duik nie, jy haf niks, wat wil jy omgees, jy om liefheid, geef hom, sy geneesing, nou sê vir my, het Jesus dit dan nie gedoen nie, maar besef jy, die rede waar oor ons ons sterf, is nie omdat ons hom nie lief het nie. Ons het om lief. En as ons so sterf, dan gaan ons by ons wees. Maar ek wil amper sê, die dag is ons gesterf, wat gaan ons sien, soos ons moet sien. Maar, intussen tyd, ons wat nog nie gesterf het nie, benoud ons nodig om te sien, soos wat die oude Anneke in die graf sien. Ons het nodig om te sien, buiten die beperking van die lichaam. En daarom sê hy, die liefde van Jezus Christus te ken, wat die kennis oortref. Dit leef ver by die akademiese kennis, dit leef ver by die intellectuele kennis, dit leef ver by die ervaringskennis voorbij. Dit leef op die vlak, van wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, die hart van die mens die opgekom het die. En nou kan ek en jy besluit vanmorgen, as kan sê, die oorwig van getuienis, die oorwig van getuienis sê, die werkelijkheid is, hieraan sterf ek. Of ek kan sê, die oorwig van Godse woord sê, dier sy wonde het, daar vir ons geneesig gekom. Sê so ek wil vir sê, ek moet nie opgeen moe nie. Ek moet op dit wat God gedoen het nie. Maar klim, klim dan, saam met my vermoorde, binnen Paulus' gebed in. En sê Paulus, dit is vir my wie jy praat. Heere, ek kom meld aan vir Paulus' gebed, dat u aan my mag gee met kracht versterkte word in die anderlijke mens, om die lengte die breedte en die diepte in oog te bekend, om die liefde van Christus, wat die kennis oortref, dat my deelt maak, so dat, die salwing in my denke kan woon, so dat as die anslag kom, ek vir die overhede en die machte, die menigvuldige weisheid van God bekend kan maak, dier eenvoudig die naam van die Heere op die toneel te brengen. Breis die Heere Vader, dit lewe werkelijk buiten ons denken, buiten ons ervaringsveld, buiten ons begrip. Maar dit is nie vir u onbekende terrein nie. Dit is nie vir u gees onbekende nie. Daarom dat ons die vorig het om ons eenvoudig oor te gee aan die gees. Heere, kom. Kom, werk hier die wonder in ons. Laat hier die morrester ook in my hart opgaan. Laat hier die dag ook aanbreek in my hart. Dat ek kan sien buiten die realm van die vlees. Dat ek kan leef, hoewel binnen die vlees, maar kan leef vanuit die diepte die breedte en die lengte en die hoogte van die onmeetlikheid die onbeperkte bron van die voorsiening onbeperkte bron van die kracht die kracht wat jy die dood het opgewek het, en daarom dat ons die verklaring kan maak saam met Paulus vanmorgen, en sê jere as jy geest dan in ons woon en jy woon in ons dan sal hy jy ook, dit was die geest wat jy die dood het opgewek het dan sal hy ook my sterflike lichaam levend maak dier die geest wat in my woon. Ons dankie daarvoor, Vader. Ons kan nie anders as om te sê, dis boekant ons nie, maar dis binnen ons. Dis nie buiten ons bereik nie, wat ie is binnen ons. Daarmee wil ons hier uitstap vermoorde. In die naam wat by elke naam is, die naam van Jezus. Amen. Moet iemand iets sê? Ja, kom. Ik bid het om het met vrou. <laughs> um, excuse dat ek <laughs> nog weer praat, maar ons kom in een keer in een maand en so, ek gebruik maar die, <laughs> die kans wat gegin word. Ek wil net een stukje getuinis lever, dit alles waarom Jan gepraat het vir oogend oor, oor die innerlijke mens en oor hoe Paulus gebid het en oor vrees en geloof dat uh, ek julle uh, gauw stikkie vertel so wat met ons die nawegebeer het is, my vrou was, was bloeventuig gewees, en sy was op pad terug, en uh, my kinders het by my ma gekeur, en ek het al gaan halen, en ons het huis toe gegaan, die dochterkie het geslaap, en sien keer in die bed gesit, vir Daniel in die bed gesit, en toe kom die bedse toe vry, waar is mama, to sê ek wanneer sy is op pad terug, van bloeventuig af, en hy sê toe vir my, hy hoop met die iemand rea van die pad af nie, want hy is nou baie opgewonen, so moet terugkom, en To ek wegstap, toe sê die innerlijke mees, en vir my moet die woord wat hy nou gesê, gering ag nie. En ek kon gaan en ek kon, soos ek, as ek drie jaar terug was, so ek in vrees, wat geloof vrees was, so ek al gebel het en gesê het, hoorde jy my vrou, jy moet my mooi rui, uh, nou hy het nou dit en dit gesê, so wees maar voorzichtig vir iemand wat jou kan omrui. En ek kon, omdat ek nou die kennis het van Godse liefde en Godse droom, kon ek net gaan stil word en net bevestig dat, Soos Paulus gebid het, dat, dat God sy so droom van om veilig by ons te kom, dat God sy beskerming oor haar is. En dat ek nie hoef te vraag dat hy haar moet leid nie, want ek weet dat hy haar sal veilig hierna toe en dat die geest haar sal leid en sal beskerm op die pad. En dit het net so gebly en ons is uit by die huis gekom en ek het nie uh, van iets ge gesê of gevra. nie. En die dag daarna het ek met groot skok achtergekom toe ons bykie gesels. Toes wat my sê, sy het my nooit vertel, iemand da, het haar gisteravond amper van die pad afgeruid nie en op die moment voel mens net so klein, en die sê Godse grootheid besef, en, en dan jy net dankbaar, dat ek nou nie meer in vrees hoef te leven, maar dat ek Godse droom en liefde van ons levens ken.